Неждане не Легадино, варвари, кричав він біжучи, варвари, я скаржитись до суду. Ви ще відшкодуйте мені збитки на останнього пайні. Вас усіх перевішують, утоплять, четвертують, об'ють батогами, кинуть в окріп і варитимуть доти, доти, доки ви заблагаєте пощади. Форт біг за ним. Дуже-дуже швидко, ще кілька секунд, і він наздогнав би Артура. «А потім я почнувся спочатку», – волав Артур. «І коли все скінчиться, зберу ваші рештки і на тій купі станцюю чечітку». Артур не помітив, що робітники покидали бульдозри і щаси речку рнули. Він не помітив, що містер Просер кидає на небо злякані погляди. Там у височині величезній жовті щось продирались крізь товстий шар хмар неймовірно величезні жовті щось. А я все танцюватиму і танцюватиму, не вговав Артур, долки на трумозолі або вигадає щось цікавіше, а тоді в цю мить Артур причепився, перекинувся через голову і розпластався на холодній землі. Лише тепер він збагнув, що у світі щось коїться, що це там таке бісчів бори й. Пальцям у небо. Хоч що там було, воно промчало жовтей і страшне по небосхил і розірвало його навпіл таким вибухом, від якого вуха вдавило глибоко в череп. За першим вибухом пролунав другий, і все повторилось знову лише набагато голосніше, словами не перекажеш, що робили люди на поверхні планети. Вони самі не усвідомлювали цього, робити щось конкретне. Не Немало щонайменшого сенсу бігти, ховатись, сміятись, плакати. Вулиці міст набрякли людськими потоками, машини стикалися одна з одною, лиття наростало, зносило все, як гігантська хвиля, що все поглинає на своєму шляху. Посеред хаосу лише один чоловік стояв, заткнувши барушами вуха, і дивився на небо з глибоким сумом. Він один знав, що діється. Знав це з тієї миті, коли серед ночі його розбудив Дельта, хвильовий датчик. Як довго він чекав цього? Але коли сягнав був розкодований, жах заполонив його серце, і з усієї множини розумних рас, які населяли галактику і могли б принести планеті земля прогрес і процвітання, він менш за все хотів, щоб це були. «Вогони!» Зрештою кінець невизначеності. Він знає, що робити. Тільки на корабель вогонів просвистів над головою, він розтібнув смінку. На долівку вивалились сценарії «Йосип» і «Чарівний плащ» та рукопис нового священного письма. Більше вони йому не знадобляться. Він був готовий повністю. Він знав, де його рушник. На землі запала тиша, і це було навіть гірше, ніж гуркіт. На якийсь час усе завмерло. Величезні кораблі зависли над найбільшими державами. Непорушно вони висіли в небі, здоровезні, важкі, як гори, наче виклик законам природи. Сам факт їхньої присутності викликав нервовий шок, адже кораблі висіли в небі, заперечуючи тим самим встановлені норми і звичні закони. Це глини не літають. Нарешті щось плацнуло, зашурхотіло ніби вітерець серед листя. Все самовільно увімкнулись усі комплекси хай фай усі радіоточки, телевізори, касетники, радіотранслятори, репродуктори, автомобільні радіоприймачі. Кожна порожня консервна бляшанка, кожне вікно, пральна машина, кружка, кожен шматочок металу Запрацював як резонатор. Перед тим, як перестати існувати, Земля перетворилась на єдину гігантську акустичну систему. Але не для трансляції концерту чи шоу, а для передачі короткого повідомлення. «Люди Землі, прошу вашої уваги», – пролунав голос. І найостанніші скептики заридали, настільки висока була якість, Квадрофонічного звуку з непомірно малим рівнем спотворення. Говорить...